Galegos no baixo. Soi da des levole aldea de Gondar. Soi tamén has deixo que dare de mim meter o de min de mim meter o sol en campañas de prata pra me matar a min e vista dos teus ollos basta pra me matar a min e vista dos teus ollos basta O feo é testigo e a lúa secretaria O feo é testigo e a lúa secretaria Esta noite e chedare mandereita e palavra Esta noite e chedare mandereita e palavra Que a gaita alegra e alegro o seu tocar e Que a gaita canto a mi me fai chorar e que a gaita alegra canto a mi me fai chorar xa ja sei que cantas vei que xa prendeu a Rú. Bueno, baixamos un pouquinho a música, non? Si, sí, vamos a recibir a, primer, a, a, a Carmen Gómez, sí, que é a gañadora do primeiro premio de Rosalía de Castro de Cornellá, o 39 certame Rosalía de Castro de Cornellá foi gañador precisamente Carmen, Por... Carmen Gómez. Vamos a saludarla, moi boa tarde, Carmen. Moito boa tarde a todos, a todos de, o programa. Ben vida, moitísimas gracias por atendernos e moitos parabéns por ese primeiro premio que acadaxe con un traballo que presentaxe eh, eh, que o, o, o, o xurado celebrou non un xeito determinado pero te poden falar moito delo. Chamase eh, o título do teu, do teu traballo, eh, Elas. Si, sí, Elas. Mm. Eh, primeiro agradecervos outra vez que me convidarades por segunda mm. vez. E esta vez moito máis contenta por acabar o primeiro premio claro. e é unha honra estar aí con vosco. Pois, a ver, agradecercho moitísimo Bueno, quero dicir, recunques, pero xa primeiro. Antes era un, un, un, Casi, por, por así, un nomeamento por así, Pero agora xa premio. O xurado dice que Que, bueno, que un, un compromiso cuidado do com, Permite al, un horizonte De esperanza, salienta o poder de imaxe Susestiva e innovadora Non sei, todo o que dixo o xurado Ten moito que ver co que ti traballaxe Elas ten algo que ver con Coas mulleres, lóxicamente, non? Sí, bueno, pero mm, eh o jurado mm, especificou que eran as mulleres do mar. Sí. eu unha vez que me puse en contacto contigo, dice que, que era pava, sí, sí. pero había unha así, unha en un, un recoñecemento a as mulleres do campo e do mar, non sí, só as uh -huh. do mar, sino as do campo. Sí. cando escribí eu, estaba pensando na miña avoa, que claro, a súa claro. vida traballando, e sí, sí. o jornal, e pensaba nela e en todas as mulleres Sí, sí. anónimas que traballaron sí. e que aínda traballan sí. desde antes da saída do sol ata máis alado do solpón entón, sí. a miña intención sin máis permitida é que, bueno, concibín unha especie de motín á historia sí. e eh, eh, rescatar os da escuridade onde foron eh, sí. viven e vi, vivimos aínda recluídas tantos millares e de alguma maneira devolverlle a voz uh -huh. non e reivindicar a súa identidade uh -huh porque non deixon de ser parte da memoria colectiva eh que xa rescataron poetas como Xan Torres, Chus Patton, uh -huh. Romaní Rumaní ou Olga Novo, non deixo de ser unha unha unha muller, unha figura que que, que simplemente xe a súa a súa estela, a estela destas de mulleres que que teñen un lugar aí no na, na nosa na nosa, bueno, na, na mundo literario. Reivindicación das mulleres en todos os sentidos como traballadores e como espazo que, que ti refieres, te, bueno, o, o xurado falaba de das mulleres do mar, pero que porque, porque mencionas nun momento eh, que, dan, que xa non quedan redes nos peiraos, nin nas alpendres hai agazos, uh -huh. pero pero os alpendres precisamente non están no mar uh -huh. eh, eh, eso, precisamente por eso tú puntualizabas que unha non sei, unha homenaxe a, as mulleres en todo o seu conxunto mm. non, non, non mm. especificamente do mar si, sí, a ver eh, o, o da referencia ao mar mm. é que é unha referencia tan masculina non? a personaxe de Ulises mm. Mm. igual que o do lume mm. cando digo de o lume e eh, ainda non se extingue mm. o lume que roubou prometeos, deuses mm. para darlle, darlle os homens entón é unha especie de resignificación deses símbolos mm. Non? Mm. E, e, tamén tan apropiado, que se apropiaron por pues, na historia e uh -huh. na na, na mitoloxía por por por personaxes máis masculinos, bueno, por eh, devolverlles tamén a e con elles facer un desexo, real un desexo, non, a rebelión das mulleras contra a servidume, contra a resignación e contra o silencio. E uh -huh. entón que las decidisen o seu propio destino, por eso realmente non deixa de ser un desexo, non, de que esas mulleras que foron condenadas ao fascismo e a e a a escuridade pois que saísen, que saísen do o seu propio pé, uh -huh. eh, plenamente conscientes e da resistencia xa digo que é un desexo e que, que se que se liberarse, non? Uh -huh. E entón, e saísen do ao espazo exterior, que o espacio exterior sempre representan a liberdade uh -huh. eh e, e, e elas sempre estaban estiveron sometidas ao espazo doméstico. Uh -huh. E, e entón bueno, pues então era unha, unha maneira de de resignificar todos esos referentes que na historia, da poesía e da mitoloxía por sempre están máis asociados, máis ligados ao mundo masculino. Entón, por iso, uh -huh. <risa> e aí que además elas elas, como ti dis, elas son as que eh, reinventaron o traballo, bueno, for, foron capaces de, de, de, de, de, de manter o, o a propia familia sí. eh, eh, tanto as vivas do mar como decía a Rosaría como a, a viuda, como as propias mulleres do, do interior que uh -huh. non teñen nada que ver especificamente o mar, pois pues, as labregas, labregas eran lógicamente uh -huh. to, todas elas son as que mm, foron uh -huh. referencia para todo para moitísimas familias, non? Sí, sí. Sí, claro, por iso elas Elas, bueno, eu estou falando tamén do mundo que coñecín ainda. Claro, ¿eh? E tipo a miña aboa e todas as mulleres da, da aldea onde, onde nací e onde pasí os meus anos ata que marxé a Santiago eh, eh, e bin que non eran reconhecidas. Esas estaban eh, ocupaban varios espazos. O espazo doméstico da lareira, do lume, da, da crianza dos fillos. Despois a traballar ao campo. Mm -hmm. eh? E despois volvían a, a a un espazo... A ver, moitas veces, por exemplo, miña nai que traballou en tres espazos uh -huh. no ámbito doméstico, no ámbito do campo e no ámbito industrial. Uh -huh. E entón, sempre recordo con, sempre desperta, levantándose uh -huh. moi cedo e, e deitándose moi tarde, uh -huh. sempre sacrificada. Uh -huh. Entón, bueno, pues, eu creo que é necesario nos como fillas letradas xa que, que puderon ou xa da escola e sacar unha carreira de alguna manera temos unha obriga temos un deber aí con elas e uh -huh. xa que podemos escribir ou de alguna maneira xa pois, pois, calas da súa invisibilización uh -huh. eu creo que en, segue ser necesario non? da que parece que xa é un labor uh -huh. eu continuo pois, eu creo que, que segue a ser necesario seguir seguir aí na, na loita porque aínda é Existe moitos mundos escuros, non? E moita pues, moita por moita servidome. Por eso digo eu moitas e veces, que o meu mo ten escoitado moitas veces, que que sería Galicia sin as mulleres. <risa> é loixo. Si, sí, si. Sí, sí. <risa> claro, sí. que sería Galicia sin as mulleres, que serían tanto o universo inteiro, digo eu. Sí, que as no? mulleras agora se botasen a folga pois isto revertaría Desa, desastre, desastre Sería, total. seria un mundo difícil de, de habitar durante catastrófico un mundo catastrófico bueno, en realidad ese teu traballo bueno, cumpliu o desexo ou por lo menos o, o, o, as expectativas ou xurado El, elixi uno e entonces pois pues, eso bueno, ti formas estoy parte moi contenta estou moi contenta de verdade ¿eh? é parte desa de de nómina de, de escritores ah. galegos que bueno, de poetas galegos e eh, non galegos que que, que, que bueno pois pues, xa levan 38 39 anos si, señor aí que, que, que, que, que, que, aportar... que leva o nome do Rosaría de Castro que para mí, eh, figura, eh, no. sí. é unha figura amable é moi respetada claro ese é o símbolo da por excelencia da, da do noso universo poético que se son a muller que nos que nos represente. Claro. Sí. claro, claro. Bueno, eu, pues, digo, sí. eu digo a señora, pues, tú tes que chamais, unha chama máis un, si, sí, si, sí, señor. Un, un, un, un. Sí, non unha vela, sino unha chama. O unha ah, chama, sí, senyor. Sí, sí, sí. Bueno, pues alegro-me alegro moitísimo. Bueno, e estás pendente de seguro que, como a túa creación poética acabo de decir que este unha das túas aportacións, seguro que estarás preparando algún traballo conxunto para poder editar, non? Bueno, eu sigo escribiendo, mira, desde que non sei, desde que teño uso da razón, que sempre quixen ser poeta. Mm. Eh... Eu eh, eh, o defeito de escribir Permitíame pues, expresarme Comunicarme uh -huh. eh, Inda que ninguén o lese Agora sí que empezo a bueno, pues, A presentarme a concursos eh, Bueno, xa gaña algún Concurso cando era Cando estaba no instituto Pero bueno, non no ten muita relevancia Pero sí. bueno, bueno, durante uns anos aquí Empecé a escribir y agora, bueno Sigo aí uh -huh. Sigo aí intentando e eh, eh, claro, agora estou exultante sí. estou moi agradecida bueno, iso pues, tenche que servir para poder decir, bueno, pois pues ora vou a, a, a recoller sí. eses eh. escritos que teño aí esgazados por entre, como disti que, que estes por aí escritos por, xuntalos e facer unha recopilación ¿no? debería eso debería xa eh, teño algo aí pero, bueno Eh, tampouco teño, sei, un objetivo inmediato. Ah, sí, no, yeah. seguiré presentando e a sí, como sí. agora, tampouco é, a, tampouco é urgente, non é ahora, urgente. Pero é un cliente o feito de ter sí. gañado xa algún premio, pois pues, sí. entonces que eso da aliciente para decir, bueno, sí, pois pues, sí, algo ¿no? algo mal non o estou facendo quando en realidad pois pues, hai xente que, que me valora e entonces pues, podes amosalo a todas as persoas, en un momento determinado pois pues, eso eh convertilo en algo que que, que disfrutarlo poidan todos os que queiran mercar o teu libriño Sí. E e repetando nas portas das editoriais. <ríe> a partir da hora. Sí. É un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 oulle se os camiños como para quen crea Claro, ¿sí? aparte de iso, o que é importante é saber que todas as persoas que teñen imaginación e son capaces de crear ainda que se, se pouquiño é suficiente para decir, bueno, pois aquí estou mm. eh, eh, eh, a aprenderlle ou de, de, de desexarlle a que, ou as persoas que queiran transmitir cualquier in, invención propia pois Esa que a poidan eh, deixar plasmada no seu escrito, non? É, exacto. Sí, sí. exacto. To, to, todo o mundo ten imaginación, todo o mundo ten algún tipo de talento, ou habilidade, creativo, se si non é nun campo, é nun outro ámbito, pero todo o mundo, o que hai que eh, simplemente, pois, pues, empurrar, empurrar sí. para, para descubrir. Sí. Eh, por iso, eh, é tan necesario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 Si, unha forma, forma de transmisión extraordinaria, claro que si. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, claro, non as, as clases, inevitablemente tens que dar clases sí. máis tradicionais, uh -huh. basicamente, porque a memoria tamén é que é e hai que. Vital, hai que... Uh -huh. Pero despois hai un, non sei, porque agora me centrei tanto nisto porque eu sou unha docente nata e o meu ámbito uh -huh. de natural era Era aula, no no estranha boa, eh, mm -hmm. que matabo de xubilar, eso sí. está en acerto. Pero Ajá. penso, non, que que teño moito cariño, teño moito cariño o, o, o, o labor de todos esos xanos. E então digo que falta un poquiño máis de non sei falta... Potenciar, potenciar, potenciar a creatividade, e no, no, no. promocionar... Promocionar na escola, nas escolas, eh, en todos os sentidos, tanto no instituto como no, na primaria. Uh -huh. eh, a sí. máis é unha forma de comunicación extraordinaria non? Sí, sí. De comunicación e de, de aprendizase para poder optar aos seus propósitos itinerarios lectores. Uh -huh. decir, non só escribir, sino tamén... Eh, reescribir a, a, lendo, non? é importante. Pois volvo a repetirte as miñas felicitacións, as nosas felicitacións uh -huh. por ese pre, primeiro premio que, que seguirás con mm, Si, si seguirá sigues... con más premios. Sí, porque non somos talismán para as persoas que entrevistamos, xa o sabes. Eh, ah, si sí, si sí, si, sí. no tanto. A mí, a mí funciona funcionou me. Por eso, por, por lo tanto, eh, eh, moitos éxitos. É eh, benvido a a ese club que no que nós tamén estamos. Benvido ao club. Ben club. De, ese club de de que ah. m, bueno, pois pues, desexamos que disfrutes eh, e por moito tempo e saber a mellor se cadar en algunha ocasión, algún ano máis dentro de tal pois pues, eu me a desexterrizar bueno, eu vou ir a, en, en, dentro de, de dous meses ou así a Barcelona e se podo pues, a chego ah, en pues, mea claro, fais nulo saber, claro, eh. fai non lo saber eh, polo menos tomamos un cafetiño e enseñamos parte do que nos facemos, facemos de, de este grauciño daría que aportamos outros aquí para os galegos do Mediterráneo Moito, moito labor fazeres vos, de verdade. Eu tamén quería reconhecer vos o traballo, porque é imenso. Vale. Porque moitísimas... Estar fora e, e seguir aí fazendo parte, que, pois, está, está moi ben. Pues, moitísimas gracias, eh, bueno, novamente. Pues, vos, eh, parabéns, parabéns, Carmen. Que, eh, estou encantada. Eh, si non deixes de, de avisarnos cando veñas, eh? Sí, sí, sí. sí Un apetido. Despedímonos con música para igual que fixemos para recibirte eh, que, que bueno, volvamos voltemos volte a decir che feliz felizano. Felizano e un aperta ben. a toda A Guajan, gente, estouita sí, de que vosé que pai posible ese programa. Muy bien. Vale, grociñas. Grociñas, até logo. Daña. Al logo. Llena de deserto para alguna nena la la la, la Que no ga espero con osote no andade por lo la la la. la la la. la Galegos Novash, con Armando Fernández y Julio Cougill.